Отже, місько два пальчики, той з доброго дому місько, завжди якось тримався на поверхні. Бог його знає, яким секретом він володів, які чари мав у очах, що навіть сам Вехтер, губернатор дистрикту Галіцієн Отто Вехтер, під час відвидин міста побажав на пострах усій гімназії, бути на уроці німецької мови в третьому класі. Отож він серед 33 принишклих учнів помітив саме міська і з задоволенням спостерігаючи, як жовкне від страху обличчя вчителя Ругіка, поманив хлопця до себе пальцем. Клас завмер. В учителя випав підручник з рук, один лише місько не розгубився, і як це він умів не розгубитися перед високим кашкетом з ображенням людського черепа? Перед ременем з викарбуваною на пряжці великою чорною свастикою? Перед тими петлицями з срібними блискавками СС? Перед цим нелюдом, з наказу якого не колись там, а вчора розстріляли на ринку дев'ятьох хлопців з будівельної служби за саботаж? Але ж не злякався? Щось, певне, було в ньому таке, котре не залежало ані від розуму, ані від зросту і чого не мали інші. Він стукнув підборами і промовив чітко німецькою мовою. «Я слухаю вас, пане губернатор». «Чому ти такий малий?» – гаркнув Вехтер. «Нестор добре пам'ятає». Як сіпнувся місько, зріст був його Ахілесовою п'ятою, яку кожен міг уразити. І певно, цей комплекс, що так нещасливо поєднувався в хлопцеві з поганою пам'яттю, він надолужував висотою становище, використовуючи для цього кожну можливість. Нестор у цей напружений момент навіть злорадів що від сьогодні зможе на міськові зверхні зауваження щодо його нестарової мужицької неотесаності відгризнутися по-німецьки. Варум біз Клейн Цю велику небезпеку відчув сам місько. Він пробіг поглядом по обличчях однокласників, на яких уже проростав смішок. А цей смішок був провісником краху його кар'єри. Місько враз виструнчився і, заклавши за борт під руку, вигукнув. Бонапарт був теж малий. Вехтер зробив великі очі і, криво посміхнувшись, мовив. Добре, дуже добре, колосально. Ні. Щось таки було Бонапартівського в тому міськові. Імператорська поза стала для нього відтоді звичною, адже як-не-як -як місько виборов собі її. Як же він зійшов до конференсьє? Тим часом місько «Два пальчики» продовжував виголошувати промову, а в залі вже джмеліло. Дивись, того балакучого чужого актора слухали, а свого не хочуть. Воістину, важко бути пророком у рідному місті. Місько уже відчуває, що пора закінчувати. Але йому ще хочеться промовляти. Йому жаль виходити із сліпучого німба, який додає йому висоти. А може, навіть величності. Він враз підвищує тон, його голос набирає патетики. А патетика – то така річ, що завжди на якийсь час запоморочує публіці голови. Нестор знав одного актора, який умів цілих п'ять хвилин читати телефонний довідник. і Його слухали. Міський голос почав спинатися до найвищих нот. Суть мовленого не мала тепер для нього жодного значення. Існувала тільки мелодика. Наростаюча, драматична, надривна, трагічна, і при найвищій ноті, після якої повинно було щось тріснути в горлі промовця, голос його несподівано понизився і раптом згас. На тлі яскраво сліпучого німба ясніла опущена на груди міськова голова, і в залі пролунали оплески. Зааплодував Інестор. Він аж тепер розгадав секрет міськового таланту. Бути конференсьє, Всюди бути конференсьє, і тоді ніколи не зійдеш з поля людського зору. Ти набриднеш, остогиднеш, а все одно будеш найпопулярнішим серед своїх колег. Той, третій, десятий вийде раз на сцену, виконає свій номер і мусить зійти. І не появиться доти, доки не підготує нового. А за цей час його призабудуть, бо на кон вийде інший, кращий або гірший. А конференц є, який, хоч і не вміє нічого виконати, ні краще, ні гірше появлятиметься перед рампою раз у раз і намозолить глядачеві очі так, що й на вулиці буде ввижатися, ще й снитиметься. «Треба мати такий дар від долі, нічого не сказати, а говорити півгодини, нічого не вміти робити, а отримувати в нагороду оплески, бути маленьким, а завжди потрапляти в поле об'єктива», – міркував Нестор, коли вже піднімалася завіса і розпочинався нарешті концерт. Ганеля Перцова Протягом півгодини могло здаватися глядачам, що німб, утворений двома прожекторами, спокон віків призначений для того, щоб освітлювати голови конференсьє, та ось він розширився, мов коло на воді, і люди пожвавішали, побачивши, що поза пухкеньким обличчям міська існує ширший простір сцени, Покашлювання скрип крісел заглушили рештки відгумуну міськової промови. Потім знову запала тиша, на сцені стояв хор медичних працівників. Три ряди хористів височили один над одним аж під самі колосники. Хор мав величавий вигляд, і з міськом два пальчики, який вибіг оголосити номер, сталася враз дивовижна метаморфоза. З монументальної бонапартівської статуї, до якої він уподібнився, стоячи на тлі освітленої завіси, місько зробився раптом дуже маленьким, таким собі відгодованим бельбасом з утиснутою між плечі головою.